Kurseko konzentrazio kampamenduan ekitaldi berezibat eginen dute larun batean. Shiberoko mugan, bi arnoan den historiaren parte bat, eta euskaldunen historiaren parte bat azkenean. Babesgune edo arredagune bat izan behar zuena, bigarren gerlan mundiala garaian, konzentrazio kampamendu bat bilakatu zen. Homen ekitaldi bat eginen dute, Nafarroako gobernuko kideek besteak beste larun bat onetan. Hirureun taeroro geita mar, senideekin batera, bosteun Nazarei eginen diete omen aldia, gurekin Josu Txueka, historialaria, Gatzaldeon. Gatzaldeon. Gürzeko kampamendua eta bere historia ere liburu batean argitaratu zenituen zuk. Hortuan. Uh, Ogei mila pertsona, biltzen ahal zituen zen uh, nazien garaian erabilia izan zela, bi gerla dira kurutzatu azkenean hemen, Espainiako gerla zibila, alde batetik, eta bi gerla. Zer zen gurtzeko aka, akapamendu hori nola abiatu zen gunearen erabilpena? Abiatu zen Espainiako gerraz bila amaitzear zegoenean nola baita Eh, hain zuzen ere, Espainiatik eta Kataluniatik, hain zuzen ere, jende askok mugaz bestaldera joegintzun, izan zen erbesteratze oso haundia, eh, kalkulatzen dute jaia bosteun mila lagun zera mugaz bestaldera jun zirela, eta hoietatik jaia irriun mila ziren biliziano edo gudari hoiak eta guzti horiek zera Frantziako gobernuak sartu zituen edo barneratu zituen hasieran Katalunia iparra Kataluniako ondartzetan, argelesen, zanzipzienen, e, lebarkaresen, baina bere ala konturatu ziren jente gehiagizela departamentu baten dako eta orduan e, aziziren zakabanatzen Frantziako beste des, departamento edo barruetan, barrutietan parkatu. Gaur egun, Europan refusiatuen hausia bizizan tx, e, izan duguna, nolaitzateko, edo bizitze ari garena, hain zuzen ere, refusiatuak iristen direla e, Greziara, edo Turkian barna taula, eta gero, Europa osoan barna teorias, e, teorias, eren praktikan bakibu, zera ez dela horrela suertatzen, banatu behar dituztela taula, pues antzeko parezido suertatu zen orduan, ogeita meretziko, eta martzoan. Eta hori delaza Frantziako gobernuak eratu zitun hainbat konzentrazio gune edo babesgune edo refuxatu gune, haien artean bursekoa. Gursekoa, gursekoa agertu zen e, jende hoiekin, e, hogei mila zuk izan duzuun bezala, sartu ziren gurzen bi edo hiru hilabetetan e, apiatikasi eta maiatzaren bukaran ja e, e, beteta zegoen, emez hortzi mila lagunekin. Ara, eraman zituztena ziren, alde batetik garen 6 mila inguru euskaldun, gero lau mila brigadista, nazioarteko brigadista, eta gero beste republikano Espainiarrak eta abiater, edo abiadores, edo lakuak, e, lau kolektiboiek izan ziren, gursera eraman zituzten lehenbizikoak. Eta kolektibo, le, e, zera, popurutzuena, zen euskaldunena. Fitxetan ditugu zein mila eta larogeita bederatzi izen. Izen eta bizenekin, esan nahi ez dela e, botatzen den zenbaki potolo bat, horrela, ez oinarrituta dago hor daukagun fitxeroan, eta hori. horiek betekin zituzten e, zelai horretan sortu ziren lau e, lenbiziko barruti edo frantzesez ilo deitzen zioetan, barruti bakoitzari, A, B, Z, Hilo, edo barruti hoiek, Euskaldunek betesituzten apriatik aurrera. 2000 eta zazpian aterazen eh, liburuan joztuki, el elkampo basko hortan ere eh, ba, izen horiek eta ba, azpimaratzen zuzut, azerendatzen ere eh, nola antolatu zen azkenean gurzeko konzentrazioak amendu hori ideiabatu kaiteko? Bueno, esan eh, duan bezala bueno, esparru nahiko txikia zen, nola baita esateko, emezortzi persona hor barrenatzeko. Luzerazun bi, bi kilometro, eta zabalera lauren metro, eta hoien barruan, amairu barruti edo hilo frantsesez ditzen zuten nola, eta izlote edo ilo edo barruti bakoitzan, hogeita boz, hogeita inguru barrakoi. Barrakoi bakoitzan iruro lagun, eta, bueno, gero, hasieran gutxenez, bat zeukaten mm, antolamendu paramilitar edo militar antzekoa, zan nahi dut, lehenbiziko espedizioa karairitzi zirenean, bat bueno, pues, nagusi bat, eta gero, hoien ondoan beste buruzagi batzuk, e, bueno, ez dakit, antolamendu gisa, gero, kao, beraiek, barruan zeugenean, ja, urzeko zelaian, E, beraiek egin behar zituzten zaatekojanari pues, kontuak eta garbiketa kontuak eta bar eta bar. Eta, bueno, horrek eskatzen zu nolaabaiteko antolamendu, baina antolamendua zen hori eggunerokoari e, aurregin behar hor barneratuta e, goaldu, gero bazkaldu, gero afaldu, eta tarte hoietan e, ez zeukaten deus egiteko ordun zeregin zuten askok eta askok pentsa behar dugu, ara hon sirrela 53 gutxi gorabehera eh, nazionalitate ezberdinetako jendea eh horiek hoek eta horrek aukeraman sulizatako hizkuntz eh eskolak edo klaseak antolatzeko baina aldi berean izan behar dugu hori eh, gehienak ziren E, talde politikoetako politiko militanteak, eta baita ere estabai politikoak, formazio ikastaroak, burutzen zituzten, antolatu zituzten ere bai, bueno, hainbat orkesta, e, austriarrek zeugaten bere e, orkesta, euskaldunek ere bai, eta, bueno, e, kirola pixkoat ere bai egin egiten zuten, bolei bai, boi antzekoa, eta boloak, eta baita ere erabiltzen zuten hor oso ugari zen e, segona, zera lokatza esatako eskulturak eta artelanak egiteko, horrela bueno, e, ematen zuten eguna, baina beti hori, barneratuta eta e, frantziako zaindairien, zaindairien pean olagetzenko. Beraz, eziren presoak, baina zeukaten askatasunik. Askatasun bakarra zeukaten berriro Espainiaratzeko, Eta hori jende asko ezi duun egin erantzunkizun politiko edo frankisten er represioa jasan hasa, egingo zutelako, edo beste aukera zen hortikkarateratzeko bigarren erbeste batetara jotea. Edo Mexikora, edo Bennetzoolara, edo Argentinara eta ola, eta gero hirugarren irte bidea zen e, Frantanbarna lanenen bat e, aurkitzea. Baina hori gertatzen ez balitz, lanena edo bigarren erbestea edo espainiaratzea, nahi nahi ez jarraitu behar zuten gatibu bezala edo preso nahi bat edo barneratu bezala e, esparru horretan. Esparru txiki horretan emez ortsi mila personen dako. Oso datu esan guratzua da, gur zen errizka bat, baina zelaiori indarrean jarri zutenean, bilakatu zen bertako departamentoaren iriga, irugarren iria. Pabe... Eta bainoaren atzetik, uh -huh. emez hortzi mila lagunekin, jaia ja, hogei mila lagunekin. Uh -huh. Egia da, historiaren partea ondibat dela eta pixkabat ere garaian liburuatela zinularik eta hori zen, nola ahantzia izan den, gune hori, eh, hor gertatu dena, eh, berrogeita, 1200 eta bostean, etxizuten gertzeko eh, akampamendu hori, konzentrazio gune hori, eta askifite denasuntzitu desegin, eh, arbolak edo zua itzak berriz eh, landatu bertan. Historiaren berreskuratze lan hori beraz, beharrezkoa senditzen zinu entzuk. Bai, eh, oso bitzia zen, baina oso adiretgarriare bai. Eh, Gerra bigarren mundu gerra bukatu zenean orgaindikan hainbat hilab egon egol zen e, burtzekoa irekita, baina azkenean mila behatsiunta berrogeita bosteko abenduak e, hogeita hamarrean hogeita hamaikan barkatu beno e, itsi zuten betirako. Eta urrengo urtean zukan duzun bezala, hor arbolak landatu zituzten eta bereala e, saziak eta basoa aurra jon ziren edo goera jon ziren eta ahaztuta omen zegoen, seguraski ingurukoek, bazekiten noski baiet, mm -hmm. oregon zela, konzentrazio zela ibat, e, hogeita meretsitik, berrogeita bosbitartean, baina hori, e, pasarte historiko hori, hain lotzagarria zen, e, Frantziako agintari entzat, eta Frantziako gizartearen entzat, neurri batean, e, hori zera errestu zuterako, edo, eta gainera, kontutan izan behar konigu, E, bigarren mundu berlaren e, urtetan, ara eraman zituzten ez Espainiako refusiatuak, baizik eta Frantzia osoan zeuden errefusiatu, deportatu, antinaziak, komunistak, eta bar, eta bar. Eta horietatik asko, eraman zituzten berroita bitik aurrera, hausbitzera, hiltzera. Ordun pasarte historiko hori, ezen e, Frantziako lori arentzat, e, zera, lotzaren tzat daizik eta hori delatan ikustut eh, erabaki zuten deezpatzea eta urtetan eta urtetan horren inguruan isiltasuna izan mm -hmm. da. Zer geratu da la, laurogeikoa markadan, bueno, hasi eh, zirennak batelan kaleratzen horren inguruan, kotlarri irakasleak egin bere doktora za artesia eh, eratu zituzte ha arte burzeeke memoria berreskuratko la bikaldikek giuz delakoa, retorikoen bascos berandoago baina ter de mémoire de lutte el cartea eta hori dela ta oregundakoak eta oregondakoen semealavak bat, bueno hasi ziren berreskuratzen baina hori Frantzialdean gurbzeko memoria eta gure kasuan claro guk dugu hemen estatuto espainer diktadura eta bueno urteak pasata gero eh, diktadura bukatu ostean urteak pasata gero memoria historikoak hartu du nolabetseteko indarra eta horren barruan erbestearen historia, erbesteratuen historia eta horrela eta azken urtotan gauza oiek berreskuratzen edo errekuperatzen ari gara. Eta hori ere eginen dute beraz, doa xiko dira, ere, uh, ba, estapen bat ere izaiten baita, senidentzat, familientzat, uh, larun batean eginen den omenaldi ekitaldean, gurzeko uh, konzentrazio kampamenduan, bostelun afarei eginen baitiete omenaldia, uh, ba, institutuen paretik olakoak ere egitea garrantzitsua baita eta beste hainbat pertsonazuk ere aipatu dituzunak elkarteak ere hor izango dira uh, Josu Tsoeka gurekin ginoen historia laria horretarazi zere liburu bat beraz berazidatzi duzula hortaz gurs el campo basko deitzen dena, milesker gurekin egonik Milesker suai